ORA FERICITĂ Bate în cărămizi Lumina cu ființe dulci în ea. Se arată o balerină Și încă una se arată. O, e o lume în lumină Nesperat de adevărată și un dans când la amurguri Bate în cărămizi O rază cu ființe dulci în ea. Parcă am căzut din ore își am rămas din mine doar o mirare visătoare. Se înfiripă și mi-apare că meandrele sonore ale umbrei pe calcar. Și deodată o răcoare mă înconjoară se subție din spre lună curgătoare cum era în copilărie. Luna are nas și gură și sprâncene și bărbie. Voi schimbări și creșteri zvelte, sufletul mil potriviți, ca pe o statuie. Iată, când mai sus, când jos, când roată, ridicându-l acoladă peste orașul suitor. Nici n-ar sta ca mai înainte, neschimbat ursus de piatră, ci mil simt cum se alungește după orașul care crește, înfingându-și creasta în lună, când petrecerea răsună a ființelor ciudate din lumina care bate galeșă în cărămizi. Autor, Nikita Stănescu Lectura, Maia Martin